Viña no coche hacia Coruña eh, escoitando un especial que fixeron os de Coffee Break, bueno, empezando a escoitar, que é largo É eh, un especial que fixeron os de Coffee Break sobre que cumpliron dez anos e eh, pensei, é o sea, eh, además tiñan exactamente gravada a fecha e eh, pensei, nosotros cando, cando cumpleanos este poste? Primeiro o tramo do viaxe eh, feito. Ponte sábado de noite Collín o Alça e xa estou agora estou falandovos aquí desde a estación sur de Madrid para onde eh, me levarán bus agora para o aeroporto. Despois Madrid-Roma será interesante ver se está especialmente petado o aeroporto e que igual non teño moita referencia recordemos que estamos grabando isto na semana que se morreu o Papa Francisco e despois dun par de oriñas vou pa Tesalloniki Como de costumbre levo podcasts descargados asociados á temática do viaxe e eso son neste caso bueno, uns de traballo que levo me anos son escoitar que son de... Chamase Support Heroes by Kaizo Que é de xente que un home que entrevista A xente que traballa En departamentos de soporte técnico De grandes empresas Para ver se aprendo algo Que sempre me dá pereza escoitar Levo tamén eh, Fora de mapa A Redline da rexión E levo eh, tamén O 99PI De Between the Blocks Creo que se chama Sobre Eh sobre Sofía ou sobre ese tipo de edificios en, en Sofía e en natureza entre as urbanizacións, básicamente. Que ese teñós escoitado e seguramente rascoitaréi. Se te recomendacións eh, por suposto serán agradecidas. Foi, xa verdade que lle vo rato pensando eh, non se me ocurre ningunha recomendación de podcast máis parece unha boa selección elo. e agora grabo audio porque paseo ao lado dunha iglesia e acordaime que na misa católica hai un momento que se viste que se pide que se rece e esto vai colocarme vai datar a fecha na que fun por última vez haga misa que piden, recen Por nuestro Papa Juan Pablo, por nuestro Obispo José, e agora que dirán? Por nuestro Papa Francisco, hasta que escollen a outro, ou saltaránse eso? Por nuestro Papa Sede Bacanto, como diría unha aia, a saber Acabamos de, de chegar a casa, entón teñen que facer a cena, entonces puxen yo o cativo Blue un cacho mentre las cociño. É eh, o caso é es que yo puxen, pero despois entretúvenme lendo vos a vosotros, e eh, eh, mirando o WhatsApp e tal. E eh, entón, cando levaba cinco minutos un capítulo de Blue y xa, díceme o xeo papá, te cocinar. Que haces que non estás cocinando? E digo, oi, perdona que estou falando con os amigos meus. E dice, como se chaman? E eu, pois, pues, chaman xa e Javier, e un deles é eh, eh, primo noso, e eh, eh, tal. E, e dice, porque son amigos teus E eu, ame, pois, pues, porque me parece que son moi simpáticos, moi inteligentes, todo o que dicen moi interesante. Entón, dixenme, a mi tamén me parecen moi simpáticos, pero non nos conozco de nada. Así que, bueno, non sei, sé, a miña era unha cousa Pouco ridícula comentarvos, pero que sepades que o cativo parece, parece de xe moi simpático, ainda que non vos conozade nada. O, o, como se diz, a boa predisposición xa a tedes, suponho. Non sei se si iba a salir nada en sinal curtas de, de esta semana final en que empezamos, pero, bueno, claramente, ainda que seña solo polo... Por, por marcar esta semana no histórico de nada original esta semana do apagón creo que xa está casi vale a pena que o, o, o, o acabemos editando e publicando eh, aínda que seña solo por eh, recordar onde e como estábamos... Eh, eh, No, no, no día desta de semana que eu digo moi fácil, lógicamente que a min, pois, pues, eso, moitas veces pilloume aquí en Tesaloniki Tesalónica, Salónica como sexa que, se, que se que se que se di en este, este viaxe de, de traballo e, irei contando máis eh, o siguiente cousa que poderemos recordar é eh, o Olimpiakos eh, llegando ao Madrid eh, estos, estos días Bueno, para mandarvos un audio e así xerar contido e vos decir que, a, bueno, unha explicación que me deron no café e que ten bastante lógica e así explicaron o pa, pa tontos que entendemos de, de hormigón e non de voltios e, e que el sistema eléctrico pois a a, a, a, a eléctrica en altas en, en rede tensión, pois pues, con alterna a 50 hercios, é moi delicadín. Se si vai en vez de 50, a vai a 49,996, desincronízase e eh, bueno, ármose un Cristo como como que como que pasa o ante básicamente eh, entonces, que pasa? Conseguir unha, alter, unha frecuencia eh, exacta, exacta, exacta, é moi sencillo, con turbinas eh, dunha central eh, de, de gas, con unha central hidráulica, é dicir, con cousas rotativas, cousas que giran, entón, controlase moi ben a frecuencia. Con unha fotovoltaica, é eh, moi jodido controla-se o dache contínua, que convertila en alterna e inyectala na rede, e hai tecnología, e hai formas de generar unha, unha inercia virtual que se chama, que consigue darlle a frecuencia exactamente a que ten a rede antes de inyectala, ou podese facer como se fai moitas veces, que tú inyectas, e como na rede hai moito máis que o que tú estás inyectando, pois pues xa vai a ir... Digamos, vai facer unhas ondulaciones, unho espículo de tensión que non xe interesan, pero acábase regularizando. Eso, bueno, non me quedou moi claro como funciona, pero o que se fai neste país é eh, o máis habitual o barato, o que non existía a tecnología seguramente cando se instalou moita potencia fotovoltaica, e eh, eh, inyectar directamente non se fai esa, esa eh, grid forming que se chama que o de adaptar a... O sea, convertir de continuo a alternatario no que facer, si ou si, pero convirteno nun alternador, nun transformador sencillinho de todo, e non le de dedican, pois entendo que te la más pérdida, ese máis te la caro eh, o sistema que consigue eh, controlar moi ben a, a tensión e controlar moi ben a frecuencia de tensión que estás inyecta Entonces nada, esa é unha teoría que está que, bueno, dixeronno no traballo. Outra cosa que dixeronno no traballo é que, bueno, pode ser que alguén fixera unha descarga de PLC cando non debía. Que é probablemente no é... lle tocou algunha vez cando se arranca en algunha puesta en marcha lle tocou algunha vez de... de que iba iso. Eh, nada. Entonces que todo caiga, como dicen na, no, no pode cal paa iglesia, na codicia das, das energéticas. A ver, no, porque si lle permites facer as cousas e nonules, crecir o mercado baies si non no fan eles fara nou outros. Non é eh, maldad, é eh, capitalismo. Entón, é unha... Creo que se si non creas incentivos para que a xente... Nin incentivos, nin paus, para que a xente poña unha tecnología máis cara e asuma ese gasto, naido vai facer voluntariamente. Eh... Non estou defendendo as eléctricas, pero non ten sentido asumir que el por buena voluntad o van a facer. Eh, segundo, si se quere, o, sea, o que estaban dicindo todo dios, na... era, que, tamén o que decían no, no curro, era, que a ver, si se genera moito máis con nuclear e moito menos con solar e con, e con eólica e con outras renovables que non controlas ben a, a frecuencia e ca nuclear si pois pues, tampouco tamén te aforra ese problema e, e unhos que se si nucleares si, que se si nucleares no que se si nucleares patati, que si nucleares patata en iso vai estar a discusión moito tempo seguramente e non se van meterno de E se si, eh, legislamos para que esta xente teña que gastarse os, as súas perras e os seus batios en adaptarse á rede antes de, de inyectar a súa so potencia, ou non, ou, ou seguimos a la buena de Deus. A ver, seguinte fase a seguinte fase do, do viaxe? non sei se se escoita, pero notouse a un grego cantando que a xente que se meta no bus para Atenas. Eh, pero bueno, como vos decía, segunda parte, segunda parte do viaxe e estou aquí na estación de bus para pillar o autobús para eh, para Sofía. Antes de eso estuve en docena co os franceses de Alter e hai entre os franceses de Alter hai un brasileiro e é posible que teñamos un novo ou vinte do podcast. Isto é o máis interesante deste viaxe de traballo. E, e nada, eh, xa os contarei máis, eh, a ver como vai o conto. Eloi, perdona de non contestaronte. Eh, Oste cojonudo, un... un eh, ou vinte internacional de verdad, e non un destes de bots que nos aparecen nas métricas de visitas desde Estados Unidos desde sitios random. Este sabemos fehacientemente que existe... Guai, guai. Eh, pois nada, eh, bon viaxe eh, xa nos contarás que tal... Bon viaxe no, caray, ora xa tal asalo. Eh, xa nos contarás que tal por, polo outro lado do, do teló. Sin se nota aínda a influencia soviética e as cousas que contan no, no podcast de de 99pi no, bueno, no que levabas na lista de reproducción e tal veña. e ademais 1 de maio un día cojonudo para estar en países antigos eh, comunistas e a verdad que nunca me coincidiu un 1 de maio en ningún veña, vamos falando Ai, no minto, minto O primeiro de maio de 2017 Estuve na República de Montenegro Non me acordaba bueno, Non, non, non llenotei absolutamente nada Pa celebrar o festivo O festivo da clase traballadora Por alá Así que non bueno, O tuven en cotor O tuven en Me acordo como se chamaba a isliña, aquela autónomala algo así como San Esteban, Santiestevi ou algo así. Turist, super turístico, superturísticos, lo único que fixémonos foi dar voltas para alí e eh, ver o paisaxe e tal, e eh, nin interatuamos con xente moi local, creo. Non me acordo onde comimos. Eh, que o paisaxe espectacular a costa de Montenegro mola muchísimo. Eh, non... culturalmente non sei absolutamente nada dese país. Sería Esbeti Estevi, de acordo de estar en Croacia, se algo parecido sería. Bueno, eu estou por aquí. Eh, a verdade é que non vi nada, eh, máis que que están os parques cheos de xente pasando os cans. A verdade é que me escapei un pouco pa fora, a ver os cans porque despois vou facer un free tour. Pero diría que o máis aquí deste lado do telón, o máis soviético, son as estatuas eh, dos parques. Esas cousas teñen ese estilo característico. Digo, dos parques, ou había outra diante do, da ópera. Esas cousas teñen, teñen un estilo particular. Polo resto, non é nada. De feito, eh, a verdad que o autobús foi un pouco Complicado, eh, falando cunha rapaza De feito, díxome que Igual estar en Tesaloniki non era moi Bo día porque iba a haber huelgas, manifestacións E de feito, estaba cheo de cartelada Moito máis que aquí, en Sofía De momento, pero seguiremos Informando O meu maior logro co cirílico Hasta ahora é Que fun capaz de leer sindicato pues, A verdad que Pensaba que que tendo unha base como test de grego que utiliza o trílico que tivo a dar parte. El link sindicato que tendo que era, que era, non, non sei o que son pero despues sale cortado por obras, o no sei que, o obrado, no can. Así que sindicato obrero, una atención que ponen como personas importantes de ese sindicato Dimitar Manolo, entre ellos en la Wikipedia, eh, Dimitar Manolo, que un futbolista búlgaro, que, no sé en qué años tenía su carrera, en 50 o en los 60, un hombre que murió en el 79, que tuvo que tener su vida futbolista, tuvo que ser anterior incluso. Pero, bueno, morreu de azanos antes de que se fundara o sindicato. Non sei cale a relación. Non investiguei Eloi desde Sofía, Bulgaria, eh, informando o preguntei a ver que opinaba ao, ao guía do Free Tour e sobre o tema das manifestacións do xe do primero de maio aquí. E el... Vamos, cando olle... Cando lhe comenté o asunto, pues parecía eh, estar cómodo coa hipótesis de que un pouco esto pues, que ten un aire comunista e aquí as cousas de esa época veis un pouco a veces con nostalgia viejuna e eh, eh, má aprendida na, na línea do que podemos pensar nosotros de con Franco se vivía mejor. Entón, eh, certas cousas que, como de hoxe, que bueno, que que simplemente pode ser defender aos traballadores e cousas delas que pois igual ten ese eh tu fillo eh, asociado e que entonces non ten tanta tanto seguimiento. A miña estimación é que habería entre eh, 500 ou entre 300 e 1000 persoas. Seguro que non máis, o cal, me parece pouco, esperaba máis. E agora voume a, um, a un outro tour sobre a sofía comunista específico Falando un pouco de... De todo ese tema eh, ao acabar o tour recomendou o guía ir por un, por un mercadillo que había ali cerca que decía que era así de artesanía tal e cual, y que podía ser más auténtico que o mellor outras cousas así turísticas para levar regaliños bueno, a verdad que acerquéme por ali eh, o que atopei foi sobre todo eh, para a fernalia eh, militar eh, como la soviética eh, ou ou nazi, directamente había esvásticas e, e, fauces e martelos por todas partes a verdad que se me os ollos con uns prismáticos aí antiguos pero dixen, non vai a ser que os merque e despois un día me dé conta que teñen por aí unha esvástica pequena e non podo facer nada con eles pero molaban, eh? e bueno, por outra parte que non sabería regatear eh, seguro que me estafaban eh, cousas desas pero eso déume deume ganas Eso dos mercadillos antiguos con parafernalia militar, eso vino moito en Macedonia, en Belgrado. E, e bueno, en China aí tamén, pero, pero bueno, eso yo fui buscando eu especificamente os sitios onde tiñan parafernalia comunista, que en teoría eso <ríe> técnicamente sigue en vigor en China, Pero, sí, que, pues, é, para ele é, é tamén como para este de Europa un tema nostálgico. O xa o sea, que a época de, de Mao non ten nada que ver co, co que teñen agora. É, son conscientes eles mesmos. Pero, bueno, sí que esa como ahora os turistas, explotan a... igual que explotan por aí polo polo lado este do Teló. Último día de Eloy de Sofía. Eh, bueno, bastante ben o tour de, que fixamos ontem pola tarde, moito paseo, pero, bueno, o home sí si que contou hai bastantes cousas, e, bueno, sí si que xa entrou un pouco máis Eh, un pouco na geopolítica do, do, do asunto A verdad que estuvo interesante Non sabería como resumirmos Pero de eh, verdad que hasta recomendaría O precio fixo non era free tour eh, 35 leve, leva ou leps Que venxendo de zao todos O algo así e, O malo que é algo pocho Devenen pillar algún catarro ou cousas desas E... Entonces non tuven, basicamente, enerxía para ir á eh, Slavia, que era o barrio das aforas ese que facían referencia en Antina de Piae. Así que sinto moito, na original, sinto moito para os ouvintes que non voalía reportar desde o, desde o terreno, terreno mesmo. Bueno, Unhas cousas sí que podo dicir, porque tamén escoitei o The Red Line sobre Bulgaria, E digamos que nada do que nos contaron aquí é tan negativo e duro sobre o estado das institucións en Bulgaria como, como The Red Line. A verdade, pero bueno, que llevan dicir de aos turistas, lógicamente. Unha historia interesante que nos contaron é que había un, había un día que era, non sei se o defeito era o día do, do traballo, esto habrá que chequearlo. Pero era un, un día, entre comillas, importante, onde todo mundo salía á rúa e... en 1900 ese... pero polo que fora, nese ano, 1976, é que hai que chequear, resulta que moitos dos dirigentes non saliron á rúa. Era un día que estaba chovendo e... Eh, e contounos que lógicamente era porque os dirigentes xa sabían o que estaba pasando en Chernobyl, que non debería estar tan lonxe de aquí. E preguntalle e aínda eh non houbo ningún tipo de responsabilidades a posteriores, nin sequera despois do cambio de régimen aquí, para esas dirigentes que sabendo o que habían eh pois libraron o seu golpe pero non dixeron non dixeron nada. Hay que verse, pero bueno. Eh, Voy conduciendo, así que no os puedo escribir, pero escuché algo no capítulo de Hoy en el País, que hablan sobre eh, recomendaciones culturales, un repaso de... Eh, Bueno, estaban falando sobre o Festival de Cannes e que non sei se o capítulo de hoy en el país de hoxe ou é de onde, ou sabe Deus. Bueno, escoite que iban dúas películas españolas a certamen oficial de Cannes e unha delas era dirigida por Oliver Lache. Oliver Lache e Oliver Lachs é a mesma persona, cambiou seu nome e tal, e que parece moi raro que tuveran ese error eh, Porque no, no, dicen o varias veces No podcast dizer, ou, dizer, É Oliver Lasio que se pronuncia Ahora él a sí mismo de outra maneira Son Mesetarios que non saben Pronunciar Shakira Ou que carallo está pasando